De australiska karantänsbestämmelserna säger att hästar som inte tillhör det brittiska imperiet inte får föras in i landet om de inte först har stått i karantän i sex månader. Därför får Stockholm arrangera de olympiska rittarspelen istället för Melbourne. I fälttävlan rider reservant Petrus Kastenman från Skövde på svenskfödda åttaårige valacken i Luster. Och så har vi då skett det svåra hindret, dubbelbarren, och där går han upp och där klarar han... Han klarar, har fortfarande alltså bara ett fel. Och så det sjunde hindret som är dubbelhindret över. Och över där också, fortfarande bara ett fel alltså. Och fram mot åttonde hindret som är... Ligger långt långt där borta Ner i sydvästra hörnet Och där klarar han sig också och så vattengraven Vattengraven Han går ut nu på kolstubben För att ta fart Där vänder hästen Rider han nu Har full fart nu Och där klarar han sig också Och så in i inhängnaden då som är svår Och där är han inne nu Utan fel fortfarande stannar den Ja han gör det Och ska ut nu Och ut över grinden Nej där river han grinden igen Han två fel och sista hindret då Och där klarar han sig Ja det gör han Och han klarar tiden elegant han är lite för fort till och med. Han är snabbare än kanske någon hittills. Två fel alltså och 20 i belastning. Den här Hyland refererar. Och det går vägen. Petrus Kastenman vinner överraskande den hårda fälttävlingen. I dressyr vinner Sverige, liksom Helsingfors 1952, både lagtävlingen och individuellt. Också nu genom Henri Sansyr.